24 januari 2023. Polisen hittar ett vapen i en säng. De byter ut det mot en replika. Några dagar senare leker två tonåringar med det. Ja, även jag, jag kunde inte motstå. Det riktiga vapnet har använts vid ett mord några veckor tidigare. Men innan domen mot tonåringarna faller- kommer en ny HD-dom som kommer förändra allt. Så att det, det är ett slag i ansiktet på eh, brottsbekämpningen som på väldigt kort tid har ett otroligt stort effekt- p Krim, den här veckan om vapnet i våldsvågen och hd som förändrar polisens arbete. Jag heter Mariella Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. Ungefär 7 procent av alla vapen som polisen analyserar har använts vid flera olika våldsbrott. Det är alltså inte jättevanligt men under våldsvågen i Stockholm har polisen sett det vid flera tillfällen. Och det finns kriminella nätverk som verkar vara specialiserade på att just hyra ut vapen till andra. Men en metod som polisen använt för att hitta de som hanterar vapnen och som beskrivits som väldigt effektivt kan nu vara på väg bort. Det handlar om metoden att byta ut ett vapen mot replikor, alltså kopior, och sen ha span på de här gömmorna för att ta fast de som hämtar dem. Ja, det har kommit en ny dom från högsta domstolen som slår fast att det krävs bevisning att de misstänkta redan innan polisen bytt ut vapnet hade planerat använda det riktiga vapnet. Och den här domen den har fått massor av kritik. I Västerbotten har domen redan fått konsekvenser. Åklagare ser inte längre som möjligt att häkta folk när vapnen redan är utbytta. Typ då för att det inte har begått något brott. Ja, och i Stockholm har det här redan påverkat en dom om vapenbrott i samband med våldsvågen. En person har skjutits till döds och ytterligare en har skottskadats i Jordbro i Haninge kommun. Det är onsdag den 4 januari, kvart i fyra på eftermiddagen mitt i rusningstrafiken när det kommer larm om skottlossning vid pendeltågstationen i Jordbro, Hanige söder om Stockholm. Två män ser springa från pendeltågstationen efter skottlossningen. En 25-årig man hittar sin trappa vid stationen. Han är allvarligt skadad och dör. En man i 40-årsåldern har också skadats av skotten. 25-åringen som mördades i Obrå hade några månader tidigare kommit ut från fängelset efter att ha avkänt straff för försök till mord 2016. Då hade han enligt domen skjutsat två skyttar till och från en plats där en person sköts i ryggen. När 25-åringen greps någon timme senare hade han skyddsväst på sig och tändsats partiklar på händerna. Skyttarna fick polisen aldrig tag på men 25-åringen dömdes till åtta års fängelse för mordförsöket. Själv sa han i rätten att han bara fixat ett Möte med offret, men hårrätten menar att han måste ha vetat vad som skulle hända. Och I början av mars så häktades en 24-åring som skärligen misstänkt för det här mordet på pendeltågstationen i Jordbro. Han släpptes efter ett tag ur häktet, men misstankarna mot honom kvarstår fortfarande. Och det finns också andra misstänkta för inblandning i mordet, men ingen är i nuläget häktad. Och enligt våra källor är de misstänkta kopplade till Cero-nätverket. Ett nätverk från Jordbro söder om Stockholm som polisen ser som ett av nätverken som samarbetar med den kurdiska rävens nätverk Foxtrot. Kriminalinspektör Mats Backi som jobbar på den regionala utredningsenheten i Stockholm och som samordnar utredningarna om brotten i våldsvågen. Han säger så här om de uppgifterna. Jag vet ju att de har misstänkta för att sitta i häktade men ingen har ju blivit åtalad för det än så länge. Och även om mordutredningen går sekt, så kommer man under månaderna som följer få reda på vilket vapen som användes när 25-åringen mördades på pendeltågstationen i Jordbro. Ja, och det är ett vapen som kommer användas vid fler då de närmaste dagarna under våldsvågen i Stockholm. Ännu en skottlossning via en pendeltågstation i länet. I natt handlar det om kungsengen. Mindre än en vecka efter mordet i Jordbro så skjuts det på en annan pendeltågstation på norra sidan av Stockholm. På en övervakningsfilm så kan man se en kille springa in på stationen och hoppa över spärrarna medan en annan kille springer efter och skjuter mot honom med flera skott. Måltavlan hinner undan, han springer ner mot perrongen och ser ut att klara sig utan skador. Men samme kille blev enligt Expressens uppgifter skadad vid mordet utanför McDonalds i Vällingby på nyårsaftonskvällen. Ett mord som kopplas till konflikter mellan Hässelbygäng. Ja, det har jag förstått också att det är kopplat till det. Även för den här pendeltågsskjutningen i Kungsängen så har det suttit personer häktade. Men de är nu släppta och inte längre misstänkta, säger åklagaren som leder utredningen till oss. Några andra misstänkta finns inte heller. Det har skjutits mot en lägenhet i ett flerbostadshus i Kallhäll i Järfälla. Ja, två dagar senare är det dags igen. Den här gången har skott avlossats mot loftgången i ett flerbostadshus. Grannar berättar att de hört fyra-fem smällar. Dörrar och väggen är skadade, men ingen person har träffats av skotten. I det här fallet så finns det ingen misstänkt vad vi vet och det är oklart vem den egentligen riktade sig mot eller vilket nätverk som kan ligga bakom. Mats Bakke igen. Nej det är ingenting som är säkert vem, vem den var riktad emot. Men polisen upptäcker att vid alla de här tre händelserna, mordet i Jordbro, mordförsöket i Kungsängen och skjutningen i Kalhell har samma vapen använts. Isabel Torén är chef på Nationellt skjutvapencenter. Skjutvapen, precis som människor lämnar spår, så att när vi då hittar ett vapen vid en husransakan så är det då nationella forensiccenter inom polisen som då säkerställer spår av det här vapnet. Och det kopplar vi då mot utredningen för att kunna se att det här vapnet har använts vid ett tillfälle eller flera tillfällen. Ja, och på nationellt forensiskt centrum, alltså NFC, så sparas 3D-bilder av kulor och patronhylsor. För vapen, de lämnar ju som Isabell sa, unika spår på dem när skott avfyrats. Och de här 3D-bilderna, de matas in i en databas där de kan jämföras med varann. Och på så vis kan man upptäcka om samma vapen används vid flera olika skjutningar. Men det är inte särskilt vanligt att vapen används vid fler än ett tillfälle- säger Isabel Thorén som är chef på Nationellt skjutvapencenter. Av de som vi gick igenom under 2021 eh, var det ungefär 600 vapen som vi tittade på- och då var ungefär 7% av de 600 vapnena hade använts vid två eller flera skjutningar. Jag tror så här att eh, flödet av vapen- eh, han kanske har ökat en aning. Det är väldigt svårt för oss att se eftersom de här är illegala och de registreras ju inte någonstans. Men med tanke på eskaleringen av den här våldskonflikten så finns det ju ett, en större efterfrågan av vapen för att skydda sitt eget liv. Ja, men bara för att det är ett och samma vapen som har använts vid alla de här tre skjutningarna under januari i Stockholm så betyder det inte det att det är ett och samma gäng som ligger bakom Mats Backi igen. Men eh, om det finns någon gemensam nämnare mer än de här att de eh, så att säga förmodligen kanske känner varandra jag har ingen aning men eh, någonstans har de ju fått vapnet ifrån och de är på väldigt vitt skilda ställen och olika personer som använder dem så att det är inte samma gäng som har haft vapnet. Det är ju ganska tydligt i alla fall. Att samma vapen används vid flera brott det är något som polisen sett flera gånger under våldsvågen i Stockholm. Men även tidigare, säger Mats Backi. Och där kan man väl utgå ifrån att det är någon som har varit så att säga, någon form av utlåningsverksamhet. Att man lånar ut vapnet till olika aktörer som egentligen inte har någonting med varandra att göra. Men vilket nätverk det är som lånar ut vapnen till andra just nu, det vet han inte. Vi har väl kunnat sett ett mönster att det är några ska säga, konstellationer som lånar ut vapen till andra. Och det fanns ju specifikt ett gäng som gjorde det här tidigare, alltså några år tillbaka. Nu sitter ju många av dem i, i fängelse så att de har, deras verksamhet har väl lite grann upphört och att det är andra som har tagit över liknande att man lånar ut vapen till olika gäng och sen får tillbaka dem och sen lånar ut till nästa. Och sen hur det går till rent exakt om de får betala, hur mycket de får betalt för det och hur de löser det, den är vi inte riktigt framme med. Men vi tittar på det här och har ju konstaterat att vapnen används av olika personer. Och det är en slump som leder fram till att polisen hittar det här vapnet som används vid de tre skjutningarna under våldsvågen. För fyra dagar efter skjutningen i Kallhäll så stoppas en bil på väg mot Bromma i västra Stockholm. Söndag den 16 januari 2023. Vid 11 på kvällen möter en polispatrull en bil som kör i hög hastighet från Ekerö mot Bromma i Stockholm. Polisen följer efter och kontrollerar de två killar som finns i den. En är en känd kriminell från Botkyrka som är med i det så kallade "minätverket" Och den andra killen har en nyckel med en portplipp i jackfickan. Och de här nycklarna är märkta bredäng, en stadsdel i södra Stockholm. Polisen fotar nycklarna och numret som står på blippen. De kontaktar bostadsbolaget i bredäng och får reda på vilken lägenhet nycklarna går till. De får också övervakningsfilmer från entrén i trapphuset och kan se vilka som gått in och ut med blippen de senaste dagarna. Polisen bestämmer sig för att göra en husransaken i smyg i bredängslägenheten. De upptäcker att ingen egentligen verkar bo där och det ska senare också visa sig att den är uthyrd i tredje hand genom en uthyrningssajt på internet. Men det finns tomma matförpackningar i köket som man toppar för DNA. Och under en madrass i sängen hittar polisen en glockpistol med tillhörande magasin och ammunition. Polisen byter ut den mot en replika och sätter upp dolda övervakningskameror innan de smyger ut igen. Ja, de gillar en fälla helt enkelt. Och det här är ju ett vanligt tvärgångssätt när polisen ska sätta fast vapenhanterare. Erik Nord är utredningschef i Polisregion Väst. Det är ju oftast som så att det är andra personer som hittar det här. Det kan vara någon som är ute och promenerar eller barn som hittar i terrängen saker och ting. Eller i en fastighet så är vi själva inne och letar ibland. Hittar vi någonting där om det är narkotika eller det vapen så kan vi byta ut det och så kan vi montera upp kameror och försöka ta reda på vem det är som har gömt sakerna. På samma sätt är det ju vanligt att både tullen och polisen byter ut narkotika mot annat för att följa det till mottagaren. Erik Nord ser det som en viktig och bra metod för att både förhindra brott och utreda andra. Om man undersöker de där vapnen så återanvänds de så att det är väldigt viktigt att få in vapnen, få dem provskjutna och se om de förekommer i andra ärenden. Lägga pussel med hjälp av den informationen som är viktig för att klara upp andra brott. Men tillbaks till bredängslägenheten. Två dagar efter att polisen gildrat sin fälla så kommer en 18-åring som vi kan kalla för Robin och en 16-åring som vi kallar för Abbas till lägenheten. De är båda från norra delarna av Stockholm och bra vänner. Och den dolda övervakningskameran, den går nu igång. Så här berättar Robin i rättegången som kommer att hållas om varför han är i den här lägenheten. Jag jag blev... Jag blev jag blev... lägenhet det Sen åker vi dit. Planen för kvällen var att äta chips och chilla med Abbas. Det är nice att sova någon annanstans än hemma, berättar Robin. Vi går in, vi ställer upp maten på bordet. Vi ska loppa dit, vi ska käka. Och sen det är något skogt. Det ligger en magasin på valvet. Okay. Ja. De här kassen ligger lite skogt, man ligger lite hit på den här Så vi behöver inte käka där vi är och hittar de och, det och, det och på övervakningsfilmen så ser man hur Robin sätter på sig handskar och går fram till sängen i sovrummet. Han lyfter på madrassen och tar fram vapnet som ju är den replika som polisen bytt ut emot. Och sen sätter de in magasinet, leker med vapnet och siktar med det. Den två yngre Abbas berättar. Och Robin kommer alltså senare säga att han hela tiden visste att det var en leksakspistol. På filmen ser man också att Robin tar fram en McDonald-påse och ur den tar han fram ett annat vapen. Det ska visa sig vara ett delvis 3D-printat vapen som liknar en Glock. Tillsammans med det magasin som senare också hittas i lägenheten fungerar det som ett komplett vapen, och även den här pistolen hävdar Robin att han tror är ett leksaksvapen. Jag är Jag blev lite det Okej. Jag inte det. är det liksom. det. är inte så det är men polisen ser vad Robin och Abbas gör där inne. Utanför huset så gör de sig redo. 37 minuter in i filmen öppnar polisen dörren och tar sig in. De kastar distraktionsgranater. Mm. Mm. Mm. Abbas öppnar ett litet köksfönster, hoppar ut på gräsmattan cirka fyra meter ner innan han börjar springa mot en lekplats. Men polisen har span utanför och springer efter och stoppar honom. Abbas säger då till polisen att de var i lägenheten för att ta emot en leverans med kilovis med hash. Han skulle få minst 10 000 kronor för det och han säger att han fått det i uppdrag för någon som han bara har ett smeknamn på. Men att han har fått kontakt genom en gemensam bekant. Och inget av det här kommer 16-åriga Abbasen säga i polisförhören eller rättegången som följer. Robin däremot han grips i köket och i polisförhören så kommer han säga att han har tagits med byxorna nere. Och om det skulle visa sig att vapnet han lekt med används vid något brott så kommer ju utredningen visa att han inte har ett skit med det att göra. Och tack vare en ny metod hos NFC får polisen under utredningen snabbt ett förhandsbesked om att vapnet man hittat under madrassen är det vapen som används vid mordet i Jordbro, mordförsöket i Kungsängen och skjutningen i Kallhäl. Och åklagarens bild är, tvärt emot Mats Backis, att det visst är samma nätverk som ligger bakom de tre skjutningarna som man sett att vapnet används vid. Och att det är min nätverket som i sin tur är legerade med den kurdiska räven. Åklagaren menar att det är personer högre upp i nätverket som rekryterar tonåringarna Abbas och Robin. Utredningsläget och bevisen mot tonåringarna ser gott ut när åklagaren väcker åtal om vapenbrott och rättegången startar. Och Abbas och Robin de är alltså åtalare bara för att hanterat vapnet i den här lägenheten, inte för de här tre andra brotten som vi berättat om. Ja, för vapenbrottet så har man ju sett dem leka med vapnet och deras DNA finns på de matförpackningar man hittade vid den första husransaken i lägenheten. Men innan domen faller mot Abbas och Robin så kommer avgörandet från högsta domstolen som kommer förändra allt. Det var viktigt för att klargöra vad som är brottsligt och vad som faktiskt inte är brottsligt. Det här är advokaten Inmar Pouli. Han har försvarat en man som friades i tingsrätten men dömdes i hovrätten för medier till försök till grovt vapenbrott. Ett vapen som liksom det i Bredäng hade bytts ut till en replika. Den här tanken på att det här skulle kunna nå högsta domstolen, tanken väcktes faktiskt rätt tidigt redan i tingsrätten- och Inför tingsrättens prövning också. Bakgrunden till det här är att när polisen den 30 mars 2021 gör husransaken i ett källarförråd i Södertälje så hittar de två helautomatiska automatkarbiner och en skarpladdad halvautomatisk pistol och ammunition till vapnen. Polisen tar vapnen och lägger dit en vapenatrapp. Sen börjar de bevaka källarförrådet genom buggning och dold kamera. Och i augusti 2021, alltså flera månader senare, så kommer två män dit. De går in i förrådet och en av dem håller i den här trappen. Han hittar inte det andra vapnet så senare på dagen så kommer han tillbaka och flyttar repliken till ett annat källarförråd. Den mannen åtalas sen för försök till synnerligen grovt vapenbrott. Åklagaren menar att han ska ha, citat, försökt inneha vapnen och ammunitionen, slutcitat, och att det funnits en risk för att ett brott ska fullbordas. Ninmar Polis klient han åtalas för medhjälp till försök till synnerligen grovt vapenbrott. Men tingsrätten går inte på åklagarens linje. De påpekar att det gått så lång tid mellan att polisen upptäckt och tagit vapnen till att de två misstänkta kom dit. De menade att det inte gick att säga att det redan då vapnet byts ut fanns en uppgjord brottsplan– på juridiska innebär det alltså att det var ett mer grundläggande fel i brottsplanen. Därför var det ett så kallat okänligt försök som inte straffbart. Men hovrätten tyckte annorlunda. Ninmar Polis klient döms till ett års fängelse för medhjälp till försök till grovt vapenbrott. Och den andra mannen, han som man kunde se, höll i vapnet. Han dömdes för försök till grovt vapenbrott till fem och ett halvt års fängelse. Men samtidigt skrev ju att praxis spretar och det tolkar det som är rätt stor osäkerhet kring hur man ska bedöma de här fallen och därför så valde vi att överklaga det till Högsta domstolen. Ja nu under april 2023 så kom Högsta domstolen med sitt avgörande som i korthet innebär att om polisen bytte ut ett vapen mot en replika så kan man bara döma för försök till vapenbrott om det anses bevisat att den misstänkte hade en plan att hantera det riktiga vapnet redan innan bytet. Ja Högsta domstolen tycker bland annat precis som tingsrätten att det gått för lång tid mellan det att vapnet byttes ut till att man kunde se männen komma till källare och att tanken på att använda vapnet från början kan ha uppstått långt efter det att polisen bytt ut vapnen. Dennis Martinsson som är jurist och specialiserad på straffrätt förklarar HD-domen förenklat så här. När polisen har agerat och bytt ut ett riktigt vapen mot en attrapp till exempel. Då måste den som är misstänkt för brottet redan från början, alltså redan innan polisen bytte ut det här. Har tänkt att ta befattning med det här vapnet. Om åklagaren bara så att säga, kan bevisa det här efter att eh, det riktiga vapnet byttes ut mot denna trapp, då går det enligt högsta domstolens nya praxis inte att döma till ansvar för försök. Ja, de två männen från Källaförrådet i Södertälje frikänns nu alltså från försök till vapenbrott. Advokaten Inmar Poli är såklart nöjd. HD klargör ju att även om man har en brottslig tanke så ska det vara möjligt att förverkliga den för att kunna dömas. Och har man inte haft möjlighet att förverkliga en brottslig tanke då ska man inte kunna dömas heller. Hade man inte kommit med det här klargörandet. Så hade vi istället rört oss mot en riktning där man bestraffar en brottslig tanke istället för en brottslig gärning. Och det är inte rimligt det heller. Jag tycker inte att det är en riktning som vi ska röra oss mot. Men det här håller inte Dennis Martinsson med om. Det här att det skulle handla om att, så att säga straffa tankar eller så, det, det, det håller jag inte med om. För att det är på ett mycket tidigare stadium i liksom ett, ett, ett planerande av ett brott- men, men hur personen tänkte är, är ju en faktor bland väldigt många andra när det handlar om försök. Och det här avgörandet från högsta domstolen, det får betydelse när domen mot Robin och Abbas faller i Södertörns tingsrätt. Ja, de frias för försök till grovt vapenbrott eftersom vapnet de hittade under madrassen i Bredäng redan var utbytt mot en replika. Och det inte fanns någon risk för att någon skulle skadas av det. Dennis Martinsson, doktor i straffrätt igen. Tingsrättens bedömning av just det fallet är ju helt i linje med vad högsta domstolen skriver i sitt avgörande. Så att det är ju inte så förvånande att tingsrätten resonerar så. Däremot menar tingsrätten att Robins historia om att han direkt fattar att det var ett leksaksvapen är en uppenbar efterhandskonstruktion. Man kan ju se på övervakningsfilmen att de är noga med att ha på sig handskar när de håller på med det och att man kan se att Robin instinktivt flyttar på sina Abbas riktare mot honom. Därför måste de veta att det var ett riktigt vapen skriver tingsrätten. Och helt fria går inte Abbas och Robin. De döms båda för grovt vapenbrott för det delvis 3D-printade vapnet som de tog upp ur den där McDonalds-påsen. 18-åriga Robin, han döms i två års fängelse. 16-åriga Abbas till ungdomsövervakning i sex månader. Men åklagaren har överklagat domen mot Abbas och Robin eftersom de friades för replikan. Åklagaren Daniel Jonsson reagerar starkt på högsta domstolens dom och kallar den absurd. Och han menar att den kommer göra det svårare att arbeta mot den organiserade brottsligheten. Och han är inte ensam i den här kritiken mot HD-domen. Det är mer eller mindre katastrofalt. Det här är Olle Andersson, chef för utredningssektionen i polisområde Västerbotten. Och det här har fått otroligt snabbt genomslag i, i rättssystemet eh, och bland åklagaren. Man har ju tagit den här HD-domen rakt av och vi har bara på de här veckorna ett flertal ärenden som, som faller på, rakt av. Man gör bedömning att det är ett okänt försök, det är inte brottsligt att åka och hämta det här som, som vi har bytt ut. Så det, det är ett slag i ansiktet på eh, brottsbekämpningen som på väldigt kort tid har ett otroligt stor effekt, negativ effekt. Ja, och som vi hörde Erik Nord utredningschefen i polisregion Väst berätta förut så är det vanligt att polisen byter ut vapen mot replikor och narkotika mot annat. Det har också varit vanligt i Västerbotten berättar Ola Andersson. Då har vi då jobbat i närtid även nu och eh, när de här personerna då i, i de här fallen i närtid har varit och ska hämta de här så har de gripits men när man då har haft en åkra kontakt så har de mer eller mindre omedelbart släppt ut. För att då hade ju den här domen kommit och den pekar ju på och säger ju då att det är ett okänligt försök. Det är inte brottsligt för det låg inte kvar någon narkotika eller vapen. Så de har egentligen omedelbart släppts ut frihet. För man menar att det, går, det är inte det är inte brottsligt utifrån den här HD-domen. Erik Nord i Polisregion Väst har också reagerat på HD-domen och han och hans kollegor funderar nu på hur de ska göra istället. Nej, jag tycker det är olyckligt för vårt sätt att arbeta så är det här olyckligt och, och inte bra. Omedelbart hade någon sagt att vi ska, vi ska byta ut vapen i en gömma nu så hade vi nog blivit mer varsatt. Det kan inte pågå vecka ut och vecka in utan det är ett kort tag vi gör det och sen så får vi kanske backa hem då. Alternativt att när, vi väl, när det väl kommer dit någon för att vika en gömma, oavsett om det är narkotika eller om det är vapen, så får vi kanske angripa brottsutredningen på ett annat sätt för att styrka upp hur länge den här brottsplanen har varit. Det kommer att bli betydelsefullt för att kunna straffa någon. Vi på p krim har sökt samtliga polisregioner i landet för att höra vad de tycker om det här. Fem av sju har svarat och flera utredningschefer konstaterar att det kommer bli svårare att komma åt kriminella nätverk och få folk straffade för vapenbrott. En utredningschef säger att han tycker att HD gjort orimliga tolkningar av lagstiftningen. En annan att man i och med domen riskerar fler dödsskjutningar. Flera utredningschefer hoppas också på en lagändring för att det ska kunna fortsätta byta ut vapen. Och HD-domen har också fått Mats Backy som ju samordnar utredningarna kring brotten under våldsvågen i Stockholm att fundera. Ja, jag vet inte vad man ska säga riktigt. Jag tycker man har ju använts av det här långt mycket tidigare med andra saker. Just vad gäller narkotika har vi under väldigt lång tid gjort så att man har bytt ut narkotika mot annat. Och där har vi ändå blivit fällda vi får väl fundera på hur man ska lägga upp det framöver om man säger så för att Undvika att det blir liknande fall. Erik Nord han var till en början mycket upprörd över rummen som många andra. Men efter att han har läst den ordentligt är han inte lika orolig för konsekvenserna som han var innan. Men han ser att det kommer få betydelse för polisens arbetssätt och han tycker att beviskraven till viss del höjs. Jag är inne på mitt 42 år i det här yrket och jag tänker tillbaka vilka beviskrav det var när jag började här och hur de ser ut nu. Ibland är det inte bortom rimligt tvivel utan det är bortom orimligt tvivel nästan som vi ska bevisa saker och ting. Och det är ju bra på ett sätt ur ett rättssäkerhetsperspektiv men emellanåt känns det som att man staplar väldigt mycket som sammantaget tydligt beskriver vad det handlar om. Och polisen och Andersson i Västerbotten håller med. Det blir svårare att bevisa vems narkotikan eller vapnet är om man bara plockar bort det istället för att byta ut det och sen ha span på det med kameror. Och därigenom så blir det ja, lättare att vara kriminell, ja. Ja, Att byta ut vapnen har ju varit en enkel teknik som inte heller krävt så mycket resurser. En polis som jobbar med spaning säger till oss att om man i fortsättningen ska ha dygnet runt bevakning på vapenlager så kommer det bli otroligt kostsamt. För ett vapenlager är ju inte som ett narkotikalager. Det kan ju dröja månader innan någon kommer dit för att hämta något. Men det finns ju andra sätt att hålla koll på vapen- och narkotikalager. Kameraövervakning och fysisk spaning till exempel. Och det finns flera anledningar till att Olandersson Andersson inte vill låta skarpa vapen ligga kvar i gömmorna. Vi kan ju bevaka den där gömman men ligger en skarpladdad automatvapen där så vill vi ju inte ge minsta utrymme till att någon ska komma och, och, och hämta det där. Och, och att vi ska stå då och gömma oss en bit bort och så finns det risk för att det blir en... en, en livsfarlig situation, utan vi har ju bytt ut det och sen har man bevakning i olika former. Och klart verkar alltså vara att polisen kommer behöva arbeta annorlunda efter den här HD-domen. Mats Backy konstaterar kort och gott att man får hitta andra bevis mot de misstänkta. Ja, vad ska man säga, jag har ju varit jobbat ganska länge. Jag är ganska luttrad för sådana här saker, utan det är mer vi får... man får försöka hitta ett annat sätt att lösa det på. Det är liksom... Vi har ju ändå, vi måste ju rätta oss efter vad vad domstolarna säger och så får ju vi hitta ett sätt att lösa det på eller också få politiker ändra någonting i lagstiftningen. Men även om man ändrar en lagstiftning så är inte först är uppe i högsta domstolen vi vet om det funkar eller inte. Och det där med att ändra i lagstiftningen, ja det kan bli aktuellt. Den moderata justitieministern Gunnar Strömmer har redan sagt att han vill tillsätta en snabb utredning kring hur man ska se på det här. Och advokaten Ninmar Poli- som ju drev fallet till högsta domstolen- han har också märkt av de starka reaktionerna. Det väcker ju rätt starka känslor- och det är liksom både på gatans parlament- som man brukar säga men även i, eh, i media. Och man målar upp så här domedagsprofetior- och jag tycker att det är rätt eh, onyanserat. Han kan ändå förstå att folk blivit upprörda. Alltså till viss mån ja och till viss mån nej. Samtidigt är det så här att HD- gör ju att det ska faktiskt vara möjligt för en person- att begå ett brott för att den personen ska kunna lagföras eller straffas. Har det inte varit möjligt att begå det brottet- då tycker jag att då är det orimligt att den personen straffas. Under rättegången mot Abbas och Robin så vill inte de prata om- vem som lånat ut lägenheten i bredäng till dem- och när den 18-åriga Robins advokat ber honom utveckla varför han inte vill svara på frågor om vem han lånat lägenheten av, svarar han så här: så Som jag har fått reda på nu, i efterhand så är det med allmänt med allmänt med allmänt med allmänt med allmänt med allmänt med det med allmänt med allmänt med allmänt och det finns ju fortfarande flera personer som är misstänkta i det här målet, men där åtal inte har väckts sen. De är äldre än Robin och Abbas och misstänks för bland annat grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott. Ja, kommer ni ihåg hur polisen först fick upp ögonen för lägenheten i Bredäng när man sen hittade vapnet som hade använts vid ett mord och två mordförsök? Ja, det var ju när polisen stoppade en bil i Bromma med en 21-åring från Skåne– –och en känd genkriminell 24-åring från Botkyrka som de hittade nyckeln till lägenheten. De här två personerna de sitter häktade och åtal väntas i sommar. Åklagarens teori är alltså att de rekryterar tonåringarna till ett kriminellt nätverk. Och man skulle kunna säga att det här fallet är ett typexempel på hur polisen i Stockholm arbetat– sedan våldsvågen startade i julas. En misstankar har ofta lett till nya misstankar och nya utredningar, berättar samordnaren Mats Bakke. Om vi går in och griper någon till exempel för delaktighet i ett mord eller en sprängning så kanske de är tillsammans med någon annan och så griper de dem så har de vapen på sig och så har de narkotika och så leder det vidare till nästa och till nästa vi har husransakningar och så, så hittar vi mer saker. Och så jobbar vi vidare utifrån det som leder till nästa sak så att säga. Så att vi har liksom inte stannat vid att bara göra en åtgärd utan vi jobbar vidare i alla ärenden. Du har lyssnat på Petri Krim om vapnet i våldsågen och hård domen som förändrar polisens arbete. Producent var Kina Pojanen, ljudtekniker Matt Källqvist och reporter Johanna Ladborn. Tips oss gärna om sånt du vill att vi ska ta upp på petrikrim@sverigesradio.se eller på 0734612915 och samma nummer gäller på signal. Och så kan du följa oss på Instagram och skriva till oss där också. Där heter vi Krimpodden. Jag heter Mariella Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.